Namo tase bhagavato arahato samma sambudase. Namo tase bhagavato arahato samma sambudase. Namo tase bhagavato arahato samma sambudase. Iti bhagava Araham samma sambudho vinja šakarna sampannu asugato lokavidu anutaro purisa dhamma sahati satta deva mansanam udho bhagava ti swaka to bhagavata dhammo sandhito akaliko ahi pasiko Pachat tang veditambovinyuhi jīsu pati panno bhagavato sāvaka sangho ucupati panno bhagavato sāvaka sangho pati panno bhagavato sāvaka sangho sāmi panno bhagavato sāvaka cha táre porisa yogani artha pugala ese bhagavato sahva kasango ahuneyyo bahuneyyo anjali garaneyyo anuttarang punya ketang lokasa ti evang bundang sarantanang dhamang sanggang Bhayam va tam vaalo mahamsa Tak dnes večer budu mluvit o na téma eh, výchova citu hm, v buddhismu, což je velice zajímavá citová výchova buddhismu. Je to tak? to tam obsaný, si to <laughs> a, eh, To je určitě eh, zajímavé téma. Hm? A vidím, že mnoho lidí se o to téma zajímá. Eh, ne, eh, dle bulistické filozofie a sami byste si měli ověřit, jestli je tomu tak. Eh, vlastně naše vazba na stav utrpení je, není nic jiného než vazba citu. Čili vlastně buddhistická praxe ve všech jejich aspektech má co dělat s e, výchovou citu. V buddhismu e, význam osvobození, význam osvobození je, není nic jiného než e, osvobození Citu. CIT v buddhistickém pojetí má daleko širší význam než to, čemu hovazujeme v evropských jazycích jako CIT. Hm? CIT má, je vlastně v buddhistickém pojetí přijatí předmětu. a jak přijmeme předmět našich smyslů, včetně mysli, která je tež nic jiného než šestý smysl, vlastně rozhodne, jak prožijeme tento svět, jak, jakou zkušenost budeme mít v tomto světě. Čili cit, Rozhoduje o tom, o, o významu a o e, e, náplni naší zkušenosti ve světě. Proto cit, e, jestli se někdo zajímá linguistikou, pochází z, z kořene vid, což znamená poznání. Hm? citem vlastně poznáváme a to, co poznáváme, pak rozlišuje vědomí. Čili dle budistického pojetí my se nacházíme ve stavu utrpení. Utrpení je stav zakalení, zakalení citů, které se nazývá kléša. Hmm? Kliš. Kliš znamená zakalit. Hmm? Jestliže city jsou zakalené, eh, vědomí není z to eh, správně rozlišit stav eh, naší zkušenosti ve světě. A to je vlastně eh, naše vazba utrpení. V buddhistickém pojetí první trochu eh, Všeobecně pak budeme mluvit více konkrétně. V buddhistickém pojetí svět, jak asi všichni, ti z nás, kteří se buddhismem zajímají, svět, světa, je v buddhismu to, čemu se říká souvislé vznikání. Souvislé vznikání samsára. Samsára je to, co se, co se v nás uvnitř a venku rozprostírá. Souvislé vznikání se vysvětluje na základě minulých souvislostí, které jsou dané nevědomostí, formacemi vůle, z formací vůle, pak samsárické vědomí. Hm? Ti, co studovali buddhismus, vědí, čili vlastně to, co je způsobuje naše zvazení ve světě utrpení, dle buddhistického pojetí, to je nevědomí. Hm? Nevědomí je. V budistickém pojetí dvojího druhu je karmické nevědomí, které vede k, k nezdravým formacím vůle, které vedou do špatných stavů existence. Dále je nevědomí takzvané tatva a vidia, což je nevědomí stavu věcí tak, jak je. Hmm, tak tohle se dá nazvat stav věcí, tak jak je. Toto nevědomý stav věcí, tak jak je, i když děláme dobré činy, stejně se nacházíme, neujdeme stavu utrpení, čili tato nevědomost stavu věcí, tak jak je, též vede k samsárickému vědomí. A samsárické vědomí, pokud se zjeví, a to se zjeví na základě, jak už jsem řekl, minulé nevědomosti, minulé, minulých formací vůle, minulého nevědomí, to se zjeví jako vědomí, které vytváří pak náš svět. Z hlediska buddhistického pojetí svět je vědomí, vědomí je svět z vědomí pochází tělesnost a, a duševnost tělesnosti a duševnosti pochází smysly ze smyslu pochází dotyk ze světem z dotyku ze světa pochází pocit z pocitu pochází kléša kléša to znamená zakalení a zakalení se manifestuje jako chtíč. Chtíč, který je intenzivní, se nazývá pění. A pění pak vede k nové, novému samsárickému bytí. A toto, tento začarovaný kruh bytí, v buddhistickém poeti se právě dá transcendovat v klíčov, klíčový bod v, transcend, v transcendenci tohoto začarovaného kruhu utrpení je právě v pocitu stav Osvobození je tedy stav nezakaleného pocitu. Nezakalený pocit nevede k lpění. A jestliže není lpění, není důvod k další samsávické existenci, další existenci označené nebo definované jako utrpení. Čili v buddhistickém pojetí vše, vlastně všechny složky buddhistické praxe, ať se jedná o morální výcvik, ať se jedná o výcvik koncentraci, ať se jedná o výcvik moudosti, mají co dělat s výcvikem citu. S výcvikem omezení a nakonec překonání zakalení citu. Takže základ zakalení citu je nevědomí, a ze zakalení citu znovu pochází. Nevědomí. Z nevědomí znovu pochází zakalení citu a se, eh, zakalení citu znovu pochází nevědomí. Co bylo dřív, co bylo později, je otázka jako vajíčka a slepice. Hm? Eh, ve, eh, ve hm? V Nikája, v prostředním V proslovech, středních proslovech Budhy je sutta, která se jmenuje dity, samá dity-sutta. E, sutra o e, správném názoru. Zde e, učitel není Budha sám, ale e, generál Dalmi Sariputta, který e, vysvětluje Význam správného názoru. A e, jednou z hlavních složkou správného názoru je pochopení právě souvislého vznikání. A e, sári puta tady vysvětluje souvisl složky souvislého vznikání jako správný názor, a e, vždy e, je. Ten, kdo se ho ptá, se ho zeptá, proč, proč je pocit, pocit je, protože je dotyk, proč je dotyk, dotyk je, protože jsou smysly a tak dále. A nakonec dojde k nevědomí. Je, ptají se ho, proč je nevědomí, Saryputa odpovídá nevědomí je vůči ásáva, kvůli ásáva, ásáva, to znamená, dá se to přeložit jako to, co, co v nás kvasí, co námi prolíná a co způsobuje, tedy eh, zakalení, zakalení citu a zakalení vědomí. Zakalení citu a zakalení vědomí je jeden proces. A co způsobuje zakalení citu a zakalení vědomí? Je, jsou čtyři druhy ásáva, nebo tři druhy ásáva v některých spisech. To je lpění, nevědomí. Čili nevědomí způsobuje lpění, lpění způsobuje nevědomí a to je pobyt ve stavu utrpení. Pobyt ve stavu utrpení je pobyt v tomto kruhu, kde lpění způsobuje nevědomí a nevědomí způsobuje lpění. A lpění je na čem? Lpění je na pocitu. Jestliže není pocit, není důvod ke lpění jelikož máme pocit, proto lpíme. Je třeba si to uvědomit, jelikož na tyto věci málo myslíme a zabýváme se vším možným jiným než těmito základními složkami, které vlastně nás formují. Proto nemáme jasnost o vlastně důvodu našeho utrpení. Myslet na nadarmu znamená především myslet na důvod utrpení. To je, co dělal Buddha dle tradice nesčetné existence. A jestliže myslíme intenzivně na důvod utrpení, přijdeme právě k tomu, že důvod našeho utrpení není nic jiného, než lbění na pocitu. A pocit znamená tedy nic jiného, než proces přijímání předmětu smyslu. Čili v buddhistické filozofii je védaná Tedy pocit, protože nemáme lepší slovo v češtině, překládat vejdana. Pocit není ne, nic jiného než příjem. Příjem šesti druhů objektu šesti smysly. Protože na tomto procesu přijetí šesti druhů objektu šesti smysly lpíme, nacházíme se ve stavu, samsářického bytí. V buddhistickém pojetí, co znamená stav osvobození, je třeba si to uvědomit. Jak je možné dosáhnout stavu, kde neexistuje utrpení. V buddhistickém pojetí utrpení v tomto životě, když už jsme se jednou narodili, Utrpení těla není překonatelné. Nikdo neprekoná utrpení těla. Ani v těch nejvyšších sférách, božských sférách bytí, nikdo nemůže překonat utrpení těla, protože nakonec stejně to, co se narodilo, musí dojít k smrti. Takový je stav bytí. Ale utrpení vědomí je možno překonat. A utrpení vědomí, tedy je, je utrpení bytí, ne, to, co nás nám dává koreny v bytí, není nic jiného než vědomí, je právě eh, pochopením procesu přijímání objektu, pochopení procesu cítění. Tomuto pochopení procesu cítění, přijímání objektu právě v buddhismu se říká ária idy. Je to, jsou to, je to nadpřirozená schopnost těch, kteří jsou ária, kteří jsou osvobození ze stavu trpení. Jaký je stav? kteří jsou osvobozeni ze, ze stavu utrpení, ať už jsou to eh, v buddhismu, rozeznáváme tři druhy osob sproštěných stavu utrpení. Eh, Arahat, Buddha pro sebe, anebo samá, eh, sam budha, který dosáhl eh, cestou bodysatlovství toho nejvyššího osvobození, ať je to arahat, nebo ten největší arahat, tedy Buddha. Stav osvobození není nic jiného, než stav přijímání objektu bez zakalení, stav pocitu bez zakalení. Toto je Ária Idy, stav, nad, nadpřirozená síla osvobozených lidí. Veškeré jiné nadpřirozené síly, jako vidění myslí druhých a tak dále, nemá cenu, pokud nedosáhneme tohoto nejvyššího nadpřirozeného poznání, to je poznání, vysvobození citu. Poznání, vysvobození se od zakalených pocitů. Jaký je stav vysvobození od zakalených pocitů? Jaký je stav arahata nebo buddhy? Je to stav, kterému se říká, v tervánové tradici se tomu říká čal anga u To znamená stav rovnoměrnosti vědomí vůči šesti objektům smyslu. Co to znamená, že Osoba osvobozená nemá zakalené pocity, protože nelpí na tom, co je příjemné, neodmítá to, co je nepříjemné, a e, není, e, e, nemá, nemá nevědomost vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Pro e, ty, který Mají hlubší zkušenost v meditaci. Stav, právě tento stav přijímání objektu, ne ve smyslu příjemného, ne ve smyslu nepříjemného, ale nad příjemné a nepříjemné, ten neutrální přijímání pocitu, je právě ta nejhlubší radost. Ale radost neutrálního pocitu je Právě radost, eh, spoznání, pocit eh, je tedy klíčový pojem eh, nebo v procesu osvobození. A proces osvobození probíhá tak, že zakalení pocitu se zmenšuje a nakonec. Smizí. A e, tedy e, výchova pocitu je e, jednou z její pochopení je jednou z nejdůležitějších částí praxe dámy. Pocity tedy... Stejně tak jako všechny faktory vědomí, pocit je ten faktor vědomí dle budistické filozofie, který je král jiných faktorů vědomí dle Vissudy magi. Ostatní složky vědomí jsou jako kuchary, nebo védaná, je jako král, který ochutnává jídlo, který, které ostatní kuchary hmm, pro připravili. Ten ochutnává a ochutnávání právě proces přijetí předmětu šesti smyslu. To je védana a funkce vlastně ostatních faktorů vědomí, který určují proces našeho přijetí, naší zkušenosti ve světě, je tedy dominován faktorem pocitu. Je nutno si to uvědomit a kontemplovat o tom v denním životě, pochopit, jak tento proces veškeré Složky našeho vědomí, vlastně se účastní tohoto procesu e, přijímání objektu, který je dominován pocitem. E, dle učení vedala suta a tak dále. Vlastně vědomí je to, co rozlišuje a vědomí rozlišuje co. Vědomí rozlišuje to, co je příjemné to, co je nepříjemné a to, co je neutrální. To je ovšem ve smyslu, že veškeré jiné složky rozlišování jsou dominovány tímto rozlišením. Čili vlastně proces rozlišování neboli kognitivní proces, je dominován faktorem pocitu. To, co podle toho, jak cítíme, podle toho rozlišujeme. A podle toho, jak rozlišujeme, podle toho žijeme. V, v buddhistickém pojetí rozlišujeme dva druhý faktorů vědomí, i dva druhy pocitů. Zdravý pocit a nezdravý pocit. Zdravý pocit, bovy kusala, je ten pocit, který přináší dobré ovoce ve smyslu příjemného a e, tedy žádoucího a e, akusa, nebo nezdravý pocit, je ten pocit, který přináší e, ovoce ve smyslu utrpení nepříjemného pocitu. Utrpení je nepříjemný pocit. A jak kultivovat zdravé pocity, a jak zdravé pocity se vážou na zdravé rozlišování. Teď přicházíme právě k tématu vlastně naší večerní přednášky. Kultivace pozitivních. Pocitu, které se váží na pozitivní rozlišování, pozitivní kognitivní procesy, které vedou ke štěstí a k vyhnutí od utrpení, je právě kultivace čtyř božských přebývání, neboli Brahma, Viharas. Brahma v eh, Indickém poeti, na rozdíl od deva, hm, pro bohy máme v sanskritu dva výrazy: buď deva nebo brahma. Brahma jsou na rozdíl od deva, jsou vyšší druhy bohu. A brahma, viharas, jsou tedy. Božské prebývání tež se nazývají apramanas, Apramánas znamená nekonečné pocity. Brahma je tež nejvyšší bůh. Brahma se používá v buddhismu tež ve smyslu toho nejlepšího. Čili nejlepší prebývání v pocitech je právě prebývání ve čtyřech Brahma vyhára z čtyrech božských, čtyřech přebývání nejvyšších bohů. A jaké to jsou? Láska, soucit, radost a rovnoměrnost vědomí. Nebo odpoutání vědomí. Tyto čtyři pocity vedou k nejšťastnějšímu podlévání. A jsou to v pojetí buddhismu zaprvé jejich praxe je spojená s vyšší moudrostí, tedy je vysvětlena Vesudhi Maga je vysvětlená, jako na suka, vedou k Lehké praxi, snadné praxi vypasana, a vedou k lepším stavům existence. Čili lepší praxe vypasana rozlišování nebo neboli, moudrosti a lepší stav existence je nejlépe dosáhnout, právě kultivaci těchto zdravých čtyř zdravých pocitů, které vlastně jsou souhren zdravého jednání ve světě, zdravého přijímání objektů ve světě. Toto není jen vysvětleno v buddhistické józe, i najdete to v, v Patanjali Yoga Sutra a tak dále, pravděpodobně pod vlivem buddhismu, i v Mahabharata, i v mnohých knižkách indické, spojených s indickou filozofií. Správné jednání ve světě, pozitivní jednání ve světě, zdravé jednání ve světě je dáno těmito Nej, čtyřmi nejzdravějšími pocity jež vedou k zdravému přístupu ke světu ve všech situacích, zdravému přijímání předmětu ve světě, zdravému procesu poznání ve světě ve všech podmínkách. Jak Patanjali Yoga sutra vysvětluje vůči Sucha, ducha, puně a puněsu vůči těm, jež prožívají štěstí, láska, vůči těm, jež prožívají utrpení, soucit, vůči těm, jež mají mnoho zásluh, radost, vůči těm, jež se chovají tak, jako by, by zásluhy žádné neměly, pak eh, odpoutání se s mysli nereagovat na jejich, eh, jejich zašpinění vědomí nebo na jejich zakalené pocity. To je úpeka. Čili eh, trénink v pozitivním přístupu k procesu přijímání předmětu ve světě začíná láskou. Dle pojetí čtyř Brahmavihár v původních, dejme tomu, nebo v terevádském buddhismu, objekt, Čtyř Brahma nebo čtyř božských přebývání božských pocitů, jsou bytosti v Mahajánovém pojetí, v pojetí e, transcendentální modlosti a všech pozdějších Mahajánových. E, Písem, které jsou na těchto sutrách založené. Existují vlastně tři objekty praxe nejlepších pocitů, neboli nekonečných pocitů, neboli božských pocitů. První jsou bytosti, veškeré bytosti. Druhé jsou veškeré darmy. Ten, který realizoval nirvánu, nevidí bytosti, pokud nepoužívá speciální pozornosti, nevidí bytosti, vidí darmy, vidí faktory existence. V poetí buddhistickém osobnost není opravdový objekt naší zkušenosti. Je to složený objekt naší zkušenosti. Tedy Buddha, aby musí vynaložit speciální pozornost nebo praktikovat speciální pozornost, aby si uvědomil osobnost Stejně taky arahat, jelikož si neuj, hlavní důvod zašpinění myslí jsou právě bytosti. Hm? Nejvíc eh, druhů druhu zašpinění vědomí, zašpinění pocitu pochází z bytostí a ze vztahu k bytostem. A k tomu, co bytosti považují, Koncepty, které bytosti považují za to, co patří jim, to jsou vlastně objekty zašpinění pocitu. Je třeba si to uvědomit. Opravdové složky naší zkušenosti, dle buddhistické filozofie, nejsou objekty zašpinění pocitu. To, co je Objektem zašpinění pocitu, to jsou naše koncepty. A naše koncepty jsou produkty naší karmy. Proto, jelikož naše karma se liší, naše koncepty se taky liší. Hm? Je to tak, nebo není? <laughs> to, co eh, i mezi náma, přestože jsme Všichni, co se tady nacházíme, jsme lidi. Existují rozdílné koncepty. Mezi lidmi a psy taky existují rozdílné koncepty. Právě proto pes nebo zvíře lpí na úplně něčem jiným než my lidé. Na čem lpíme? Na, na bytostech, což je též koncept. A na konceptech, jako jsou peníze, hodinky, dům, auto, toto všechno jsou koncepty, složené koncepty. Je třeba si to uvědomit. A tyto koncepty se skládají jak na, na základě formací vůle, z čeho pochází formace vůle? Pochází z nevědomí. A formace vůle, právě akumulace formacie vůli, se říká karma. A karma určuje stav vědomí ve světě, jak vnímáme svět a jak vnímáme svět na základě konceptu, který si o světě vytváříme. Hmm. Eh, třeba, jestli to není jasný, dám mi nějaký příklad. Hm. Třeba, když tady předvítka, když dám vítkovi eh, zelených 2000 korun, a, taky u červených 50, korun, teď už 50 korun neexistuje. Ne? tak 100 koruny jsou taky zelené tak bude reagovat jinak. Hm? Je to takové. A teď třeba takový pes nebo kočka, když předjedáme 100 Kč nebo 2000 Kč, bude reagovat jinak. Vůbec ne. Bočuchá to. A co cítí, to je přesně to, co my cítíme. Co vidí, to je přesně ta barva, co my vidíme. Pokud má zdravé oči, pravděpodobně vidí líp než my. Když to se o to čumákem dotkne, bude cítit stejnou hladkost, jako cítíme my. Ale třeba pak, potom se to očuchá, se na to vyčurá pak půjde na ulici a najde nějakou kost a odsázek se hned začne radovat. A my zase, když uvidíme kost, tak se nám to slíbit nebude. tak. Co to znamená? Naše koncepty definují Proces našeho eh, príjímání objektů ve světě. Hm? Je třeba si to uvědomit. Ale eh, eh, opravdová zkušenost na základě to znamená eh, eh, opravdových složek zkušenosti, kterou se říká dharma je v podstatě stejná koncepty se liší. A koncepty se liší právě na základě karmy. A jelikož koncepty se liší, pocity se též liší. Jestliže se eh, projdeme tady po Václaváku a sedneme si u Národního divadla někde na kafe, projdeme Václavákem, možná každý z nás, přestože jdeme v stejnou ulici, uvidí jiné věci. Ten, co se zajímá eh, o boty, uvidí boty, ten, co se zajímá eh, o šaty, uvidí šaty, ten, co se zajímá o knížky, uvidí knížky, ten, co se zajímá o pěkná děvčata, uvidí nějaký pěkná nějaké pěkná děvčata a tak dále. Přestože jdeme stejnou ulicí každý vidí něco jiného podle toho, hm? jaké eh, formace hm? <laughs> budou formovat jeho eh, proces prožívání objektů. A to jsou právě, tyto jsou právě dané konceptama čili. Z hlediska základního procesu prožívání objekt božských pocitů jsou bytosti. Bytosti jsou též koncepty. Z hlediska eh, arahata, který už nevidí bytosti, vidí eh, složky bytí, budou to složky bytí, a z hlediska nejvyšší praxe, božských prebývání je čemu se říká božské prebývání bez vůle, bez předsevzetí. A toto je vlastně ta nejvyšší praxe praxe bodhisattva, praxe buddhu. Boží prebývání v lásce, soucitu, radosti a odpoutání se ve smyslu nepředsevzetí. Ve vědomí budhy láska, soucit, radost a odpoutání existují spontánně. Nemusí se objevit žádný předmět, ale jsou vlastně nerozličnou složkou jeho vědomí. A tato praxe pozitivních pocitů, pozitivního přístupu ke světu je v budistickém pojetí ta nejvyšší praxe, ten nejvyšší ideál. A teď praxe Pozitivních pocitů má vlastně tři hlavní aspekty. A buddhistická praxe vůbec též má tři hlavní aspekty. Je třeba si to uvědomit. První aspekt praxe pozitivních pocitů je praxe pozitivních pocitů v, v, ve stavu, čemu můžeme říkat normálního vědomí. co žíváme, to je vědomí, které je dominováno smyslovým poznáním, smyslovým rozlišováním. Dle buddhistické filozofie existují tři druhy moudrosti. Omezená moudrost, což je moudrost daná právě smyslovým poznáním, velká moudrost, což je moudrost daná hlubším poznáním jemných objektů ve stavu samády, ve stavu prohloubení mysli, nebo jen stav prohloubení mysli, stav samády, dovoluje otevření k poznání jemnějších objektů, jemnějších forem. A dále pak rozlišujeme nezměrnou moudrost. A nezměrná moudrost patří tomu, čemu se říká nirvána. Hm? Čili tři druhy moudrosti, také tři druhy praxe brahma vyhá, neboli eh, božských prebývání Pocitech. praxe v běžném životě, což je základ a základ je vlastně v podstatě to nejdůležitější, pak druhý aspekt je praxe těchto pocitů, pozitivních pocitů ve stavu samády, ve stavu prohloubení mysli, která vede v hlubšímu pochopení těchto pozitivních stavů. A třetí aspekt je tedy aspekt praxe, těchto nejvyšší praxe, těchto pocitů bez vůle, tím, že se stávají vlastně spontánní složkou našeho vědomí. Nerozličnou složkou našeho vědomí. Dle Terevádového učení, jak už jsem se zmínil, stav všech osob probuzených je stav odpoutání, neboli upekša. Jedno, jestli jsme dosáhli osvobození arahata, nebo osvobození buddhy pro sebe, nebo osvobození toho nejvyššího buddhy, Jestliže dosáhneme osvobození, prodléváme ve stavu e, neprerušeného odpoutání. Díky tomu veškeré zakalení pocitu mizí. Ale stav e, Budhy, tedy nejvyššího probuzení, je právě stav, kdy e, Budha e, neprodlévá ve stavu e, Plného odpoutání, pokud nedosáhl plného rozkvětu právě lásky, soucitu a radosti a nestanou se spontánní nerozličnou složkou jeho vědomí. To znamená, že jedno, jestli se objekt objeví před, Vědomým, nebo neodvěví. náplň vědomí, vždy bude láska, soucit, radost a odpoutání. Toto je ten nejvyšší a nejkrásnější stav vědomí, kterou bytost může dosáhnout. A toto je stav budovství z hlediska aspektu Pocitu. Stav budhoství má mnoho aspektů. Z hlediska aspektu pocitu je to právě stav vědomí, jež je nerozlučný od pocitu lásky, soucitu, radosti a odpoutání. A teď, jelikož čas běží a my nechceme mluvit do půlnoci několik slov o této praxi. Tedy vlastně zahrnuje tak, jak je vysvětlená v písmu Mahajány, zahrnuje vlastně vše v naší zkušenosti. Z hlediska původního buddhismu nebo terovádového buddhismu objektem lásky, soucitu, radosti a odpoutání jsou bytosti V hlubším pojetí transcendentál, suter, transcendentální moudrosti je to vlastně vše, veškeré objekty naší zkušenosti. Zahrnuje to tedy, jelikož slovo darma, složka bytí, zahrnuje vše v naší zkušenosti, vše je dárma. Když jsem dělal trénink hm? trošku ve, ve svých mladších letech na Mních a v Japonsku, tak jsme chodili, eh, na, dělali jsme takzvaný kanwyo, zimní výcvik, že jsme chodili eh, v zimě eh, bosí v sandálech žebrat. A po cestě z našeho kláštena eh, náš učitel hm? Harada Valši uklouzl na a padl na záda a zranil se. Museli ho záda strašně bolet. A jeho jaká reakce byla? Sklonil se k tomu klouzavému v dešti, k tomu klouzavému kameni a hladilo. Ucukuši již to je krásný kámen, pěkně klouže. <laughs> To je v hlubším pojetí praxe lásky, soucitu, radosti, odpoutání, možno přenést na vše, co na tomto světě přijímáme, tedy veškeré vše v naší zkušenosti. Já nechci se na v květnu, myslím, že to je na konci dubna a pak na začátku května bude na Slovensku, jak se jmenuje ten roman, bude, bude týdenní retreat na čtyři háry. tam se pokusí a předtím ještě možná uděláme na sněhově malý retreat na háry. spojíme to, kde jako budu mít možnost objasnit víc do detailu mnoho aspektů této praxe. Teď jen krátce, aby jsme nemluvili díl, než dejme tomu hodinu a půl nebo dvě hodiny a ještě nechali čas na otázky. Tak jen krátce. Láska v bulistickém poetí znamená přátelství. To máte hluboký význam, je třeba se nad tím zamyslet. V buddhistickém poeti opravdová láska je přátelství. Meta. Mita nebo mitra znamená přítel. maitri nebo meta znamená přátelství. A přátelství v buddhistickém poeti je opravdová láska. Proč přátelství je opravdová láska? Jelikož přítel je ten, kdo je schopen se obětovat. A opravdová láska není nic jiného, než schopnost se obětovat pro druhé, ať už to začíná v rodině nebo v. v... V menším kruhu nebo ve větším kruhu. Je opravdová láska, vyvíjení lásky je vyvíjení schopnosti se obětovat pro druhé. Jelikož tuto schopnost nemáme, nacházíme se často v konfliktních situacích. Jestliže tuto schopnost vyvineme, Vyvineme také schopnost eh, překonat konfliktní situace. Důležité je poznat, že eh, láska, tedy přátelství, je opak čeho? Přátelství je opak nenávisti. A jak překonat nenávist? Tím, že eh, přátelství rozšíříme ve svých, ve svých srdcích vůči všem bytostem. V hlubším poeti, jak už jsem říkal, transcendentální moudrosti ke všem předmětům. A v nejhlubším poetí eh, spontánní schopnost chápat vše ve smyslu přátelství. Pak je to to je ta nejvyšší praxe. A co nám brání právě, aby jsme překonali konfliktní situace v sobě a v druhých? Naše schopnost prátelství je omezená tím, že rozlišujeme mezi osobami, který, které se nám líbí, a Osobami, které se nám nelíbí, a osobami, které, vůči kterým nereagujeme ve smyslu eh, mám tě rád nebo nemám tě rád. Toto je právě omezenost našeho přátelství. Proto praxe opravdové lásky je praxe, rozbíjení v buddhistickém pojetí je rozbíjení ohraničení. Jestliže jsme schopni vidět v těch, kteří jsou nám blízcí všechny bytosti, jestliže jsme schopni vidět v těch, kteří jsou nám neutrální všechny bytosti, jestliže jsme schopni vidět v těch, kteří nás nemají rádi nebo my je nemáme rádi všechny bytosti, najdeme v sobě schopnost překonat právě konfliktní situace. A to je síla lásky. Síla lásky je síla překonání konfliktních situací tím, že si rozšíříme objekt lásky. V tom je právě podstata kultivace nebo zdravých pocitů. Že si rozšíříme okruh našeho malého vědomí na eh, okruh velkého vědomí tím, že do svých pocitů přijmeme bytosti jako celek. Ne ve smyslu rozlišení, ale ve smyslu celku. Tím pádem se náš vztah vůči bytostem a hlubším poetí, jak už jsem se zmínil, vůči veškerým předmětům naší zkušenosti, změní. V buddhistickém poetí, obzvlášť v poetí školy Yogačára, kterou jsem se poslední dvou z zajímal, Proces osvobození pocitu je, není nic jiného než proces transformace vědomí z vědomí malého rozlišování do vědomí moudrosti. A co je moudrost? Moudrost je právě rozlišování ve smyslu základní stejnosti všech objektů. Toto rozlišování je, je právě moudrost. A pocit, tyto božské pocity jsou speciální druh moudrosti právě proto, že vedou, jak už jsem se zmínil, pocit a tím pádem též proces poznání k rozšíření. Tím, že rozšíříme sféru našich pocitů, vyhýbáme se tedy konfliktním situacím. Tím, že překonáme v sobě lpění na tom, co je příjemné, odmítání toho, co je nepříjemného, to, co je příjemné, to, co je nepříjemné, to, co je ani příjemné, ani nepříjemné, začínám chápat ve smyslu rovnosti. Tomu se říká nezměrný pocit. Nezměrný pocit je vlastně předchuť v budistickém pojetí nezměrné moudrosti nirvány, ve které tež veškerý Proces poznání je proces poznání ve smyslu rovnosti všech jevů, Čili eh, toto božské přebívání je speciální druh pocitu tím, že eh, speciální druh přimání objektu tím, že se rozšíříme eh, předmět pocitu z malého rozlišování na nekonečný předmět. Tím pádem se vlastně transcendujeme konfliktní pocity v sobě a konfliktní pocity není nic jiného než proces, jak už jsem řekl, zakaleného cítění A stav osvobození je tedy eh, nic jiného než stav prost, který je prostý veškerého zakaleného cítění. Tedy eh, tím, že si rozšířím sféru pocitu, tím, že chápu eh, osoby, které mám rád, jako veškeré osoby, které jsou mi. Neutrální jako veškerenstvo a osoby, které nemám rád nebo které mě nemají rádi jako veškerenstvo, tím vlastně překonávám svoj, svoje malé rozlišování v sobě a jsem schopen pozitivně reagovat v, v situaci, kdy. Eh, jak v situaci, kdy se obracím k lidem, kteří jsou, jsou mi blízcí, tak v situaci, kdy se obracím k lidem, kteří jsou mi neutrální, i v situaci, kdy se obracím k lidem nebo k bytostem, které mě chtějí ubližovat. Tím, že, si je, že je cítím jako veškerenstvo, tím vlastně transcenduju své malé rozlišování, založené právě na zakalených pocitech. V tom spočívá praxe božských prebývání. A tuto praxi je třeba praktikovat, jak už jsem se zmínil, v úrovni denního života, založeném na běžném rozlišování, v úrovni hlubšího prohloubení a tež ho pochopit na úrovni spontánního prodlevání mysli, spontánního prodlevání vědomí. To, co právě zabraňuje rozvinutí lásky ve smyslu překonání zloby, je právě lbění. Čili eh, přímý opak lásky je nenávist a to, co zabraňuje k překonání nenávisti, je právě lbění. Pokud je v právě touto tuto praxi rozširování předmětu pocitu na veškerenstvo, Zabraňuju tež pění. A jedině, jestliže zabráním pění, můžu zabránit pocitu, zakalení pocitu. Je třeba si to uvědomit. Čili ten opak lásky je nenávist toho, když jsme si jasní, ale aby jsme překonali nenávist v sobě, Potřebujeme redukovat lpění. A na to právě praxe rozšíření objektu pocitu z jedné bytosti, která je nám buď příjemná nebo nepříjemná nebo neutrální, toto je běžné rozlišování, na veškerenstvo. Veškerenstvo bytosti. Jestliže toho budu schopen, pak najdu v sobě sílu lásky. A síla lásky je ta síla, která je schopná překonat veškeré projevy nepřátelství. A nebudu teď o tom mluvit, v buddhistické literatuře, je nekonečný počet příběhů o tom, jak Buddha, jeho žáci, bodhisattva, Praktikovali v tomto smyslu a byli schopni z nepřátel získat své největší příznivce právě silou lásky. Soucit. Dnes uděláme dlouhou diskuzi krátkou. Opak soucitu je násilí. Je třeba si to uvědomit. V buddhistickém pojetí nenávist, násilí a je miccha sankapa, což znamená chybné dávání věcí dohromady neboli chybný kognitivní proces. Opak je právě láska, meta, soucit, karuna, což znamená nenásilí. Opravdový soucit je opak násilí. Je třeba si to uvědomit. A nenásilí z hlediska buddhismu, a nejenom buddhismu, z hlediska jógy, v podstatě buddhismus není nic jiného než jisté speciální pojetí jogi Ahimsa je smysl jogi a vůbec smysl náboženství neboli smysl darmi. To je hluboký význam indické filozofie. Veškerá indická filozofie, eh, její hlubší aspekty mají co dělat s yogou i buddhismus. A eh, účel jógy je ahimsa nenásilí. Nenásilí, láska a odpoutání jsou tedy, eh, je tedy správné dávání věcí dohromady, správný kognitivní proces. Oproti tomu nesprávný kognitivní proces je nenávist, násilí a pění. Veškeré eh, zašpiněné pocity mají eh, přímý vztah k tomuto eh, chybnému dávání věcí dohromady. Teď eh, to, že praktikujeme soucit, vůči těm, který trpí včetně nás a právě tím, že si eh, rozšíříme předmět pocitu na veškerenstvo, překonáme i rozdíl překonáme rozdíl mezi mnou a tebou. Hm? Je třeba si to uvědomit. V základě veškeré e, zakalené procesy pocitu mají co dělat s základním rozdělením mezi mnou a tebou. Toto základní rozdělení mezi mnou a tebou je tež e, redukováno a postupně rozbíjeno praxí čtyř božských přebývání, kde objektem pocitu se stává veškerenstvo. Čili eh, rozbíjím touto praxi, co rozdíl mezi mnou a tebou, a rozdíl mezi mnou a tebou, kterého mám rád, a tebou, kterého nemám rád, a tebou, který je milho stejný. Jelikož eh, objekt mého pocitu se stává veškerenstvo, eh, tyto rozdíly, jsou redukovány a tím je tež redukován proces zašpinění nebo zakalení pocitu. A tím tež vůči pocitům se bytost stává svobodnější. Neboť je schopná prožívat pocity druhých se stejnou láskou, jestliže je třeba, se stejným soucitem, jestliže jeho treba, je jeho třeba, vůči těm, co trpí, se stejnou radostí, jestliže je jeho třeba, vůči těm, jež je, jsou úspěšní, a se stejným odpoutáním vůči těm, jež dělají to, co jim škodí a co škodí druhým. Čili soucit překonává násilí. Ale aby uspěl v překonání násilí, potřebuje co? Potřebuje překonat starost. Tím, že kontempluju utrpení, zabývám se utrpením, těžko se vyhnu tomu, abych. V sobě nenechal vyvstat smutek, starost. Čili eh, toto úsilí v překonání násilí v sobě praxí soucitu může jedině uspět, jestliže je spojené s úsilím o překonání eh, starosti. Neboli slouka. E, souka souka není na starost. No. Lítost. Lítosti. Lítost, děkuji. <laughs> Třetí důležitý objekt je praxe. Radost. Radost je mudita. Radost, radost nad čím? Radost nad vším, co je pozitivní. Tato radost je, jak už jsem říkal, láska je spojená se štěstím, radost je spojená s jemnějším štěstím. Abych se opravdu mohl radovat, musím mít predstavu, jasnou představu toho, co je opravdové štěstí co opravdu dělá mě a ostatní eh, radost. Co je opravdová zásluha a co není opravdová zásluha. Čili toto je jemnější stav. A, eh, abych se mohl opravdu pozitivně radovat, musím se vyhnout čemu? Musím se vyhnout, čemu se říká, pahán, to je euforie, neboli radost, která není na místě. A tím se dostáváme do čtvrtého a posledního z čtyř částí kultivace, čtyř aspektů kultivace pozitivních, nezašpiněných, velkých, nesmírných, Božských pocitů, to je upelání se na věci, ne, ne ve smyslu radování se nad příjemným, ne ve smyslu, jelikož ať láska je především, nebo meta je především vyvolávání radosti v sobě tím, že přeji sobě a všem bytostem, Radost, štěstí. Ať si to dle buddhistického pojetí veškeré te pozitivní, zdravé pocity začínají čím? Začínají čanda. Čanda znamená úmyslem. Úmysl je začátek všeho pozitivního všeho zdravého. Je třeba si to uvědomit. Čili praxe Brahma Vihar, praxe božích prodlívání, tež její základ je v úmyslu. Její prohloubení je v prohloubení mysli v samády. A jejich ukončení nebo jejich Plný rozkvět je tedy v překonání zakalených pocitů. To jsou tři fáze tréninku, zase viděnou z jiného aspektu. Ať praxi lásky, teď nemáme na to často rozvádět, vlastně je rozvinutí v sobě, z tohoto úmyslu Čanda přinést sobě a druhým radost. Praxe soucitu spočívá v tom, v rozvinutí úmyslu zbavit sebe i druhé utrpení. Praxe radosti je radování se nad Zásluhy na nad všem pozitivním v sobě i v druhých. Praxe eh, odpoutání je v pochopení, že ať si budu přát, že eh, a i dosáhnu toho, že budu cítit radost a budu dávat radost druhým, přesto nikdy nedosáhnu toho, aby eh, všechny bytosti byly šťastné. Ať si to jakoliv přeju nikdy to nedokážu. Ani Budha sám toho nikdy nedokázá. Přesto žil ve štěstí osvobození. Ať si preju, jakkoliv, aby všechny bytosti byly zbavené utrpení, nikdy to nedokážu. Buď bytosti. Ne, ačkoliv i dosáhnu ve stavu prohloubení, jsem absolutně sjednocen se svým pocitem štěstí z opustění utrpení a vidění opuštění utrpení v druhých, přesto nedokážu nikdy toho, aby se bytosti zbavili utrpení. Přesto, že se budu radovat z pozitivního v druhých a jako vůle praxe radosti je vůle k tomu, aby ti, co mají to něco pozitivního, aby to pozitivní, ty, e, ty zásluhy, které mají, aby je neopustili, přesto je můžou opustit. Jelikož jsem si toho vědom, neznamená to, že nepraktikuju lásku, naopak praktikuju lásku dál, ale moudře. Co znamená moudře s odpoutáním? Neznamená to, že i když vím, že ať se budu snažit jakoliv, nezbavím všechny, osob, všechny bytosti utrpení, budu praktikovat dále soucit, ale jak? S odpoutáním. I když se budu radovat z toho, že ze pozitivního v druhých a budu přát sobě i druhým, aby vše pozitivní je neopustilo přesto, se stane, že je to opustí, neboť eh, jelikož eh, díky jejich minulé karmě eh, to negativní v nich může znova vyvstát. Přesto se budu dále radovat. Ale jak s odpoutáním? Čili odpoutání je eh, právě toto pochopení, které dává eh, praxi. Možnost, tu možnost, že praxe lásky, soucitu a radosti může v nás dozrát. Tak já jsem mluvil asi hodinu a půl, nebudu to přehánět. Ještě dáme trochu čas na otázky. Mnozí některý z nás možná přišli z zdálených míst, tak skončíme asi tady. A v, v květnu, myslím, tady Libor udělá nějakou, já nevím přesně, kdy to bude, na ten retreat na Slovensku, bude má zájem, tak tam budu jako pojednávat o těchto věcech z praktického hlediska, teď jenom jako předkrm trochu teorie, a jak praktikovat účelně v každodenním životě, jak praktikovat ve smyslu prohloubení vědomí, jak praktikovat ve smyslu bodhisattvorského praxe spontánní přítomnosti těchto pozitivních pocitů ve vědomí. O tom snad bude příležitost mluvit někdy jindy. A nejlepší je to praktikovat. To, co chutná sladce, poznáme jen tím, když to sníme, nebo když to dáme na jazyk. Pokud to na jazyk nedáme, ať to zní jakoliv pěkně, tak nebude mít jasnou představu. Ale doufám, že toto mé krátké vysvětlení o důležitých aspektech praxe vysvobozování pocitu cestou čtyř božských prebývání byla e, užitečná hm? a že vás bude trochu inspirovat v životě, aby jsme e, zlepšili poměr k sobě a k druhým. A na to právě tato praxe božských prebývání e, je koncipiovaná tak doufám, že jí budete věnovat pozornost a že jsem tento moje můj, krátké pojednání, ve které jsem skákal z jednoho aspektu na druhý, protože těchto aspektů je mnoho, možná že to bylo trochu chaotické, Snad jsem podal nějakou představu, která má smysl a doufám, že pro vás bude užitečná. Tak tím asi končím tuto přednášku. A jestli jsou dotazy, necháme na ně nějaký čas. Jestli nejsou, tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. To není. To, co teď řeknu, myšleno jako nějaká polemika v žádném případě. Já velice děkuju za tuhle přednášku, ale jistě vlastně dialektika života vlastně i poznamenává toto, co zde bylo teda nějakým způsobem jaksi předestřeno, protože jestliže pocity... Eh, nás vedou vlastně k závislosti, čili k neodpoutání, tak potom, když jsou pocity kladné a záporné a červená, a modré a hezké a nehezké, potom jsou to teda pocity a tudíž i ty pocity, jako je, jako je třeba ta láska, nebo je ne, zvlášť markantní, to je vidět u toho soucitu, že jo? Hmm. E, nejsou vlastně nic jiného, než zase cesta k zamržování a zkresování a stížení toho poutání protože takový soucit, který považuji za jeden z nejtíženějších, nejsvětějších prostě pocitů, Není vlastně nic jiného než jistá forma utrpení. Čiže netrpím s tím svým Máte blíži? absolutně pravdu. Proto je psáno v mnohých buddhistických šástrach, že eh, ten, kdo je osvobozen, necítí. Hm? Ten, kdo je osvobozen, necítí. To neznamená, že cítí, on si necítí v tom pojmu, jak cítění chápeme. Ten, kdo. Eh, praktikuje meditaci a má v ní úspěch. Jeho cítění je daleko intenzivnější, jelikož jeho smysly jsou čisté. Hm? Čili je takový arahat nebo budha, když ochutná jídlo, vidí daleko jasněji než běžný člověk, jestli chutná dobře nebo nedobré, jestliže se dotkne příjemného, líto daleko líp než kdokoliv jiný. Že je to příjemné, ale on na tom nepříjemné nelpí. A v tom smyslu to nepřijímá. Já jsem začal tím, že jsem vysvětlil právě proces pocitu jako proces přijímání. Vše, co vlastně na tomto světě zakousne, naše zkušenost na tomto světě není nic jiného než přijímání objektu. A jak objekty přijmeme, vlastně určí stav našeho vědomí. A stav našeho vědomí je stav našeho bytí. Nic jiného. Z tohoto hlediska je prostě rozdíl mezi námi a člověkem svobodným, ve smyslu svobodný od mentálního utrpení, je, že člověk svobodný od mentálního otrpení ne necítí. <laughs> Ovšem on cítí z hlediska cítění tak, jak to normální lidi chápu, daleko intenzivněji, ale on necítí z hlediska zakalení pocitu. Čili e, samsára je vysvětlována jako čitam eva samsára, vědomí je samsára, ale jaké vědomí? Vědomí založené na zakalených pocitech. To je třeba vědět. A jelikož osvobozená bytost nemá zakalený pocit, protože proto vlastní svět. Nepřijímá svět, to neznamená, že ho nepřijímá, přijímá, ale nepřijímá ho ve smyslu zakalení. Proto ho nepřijímá. Hm? Čili to, co říkáte, je absolutní pravda, je absolutně v souladu s buddhistickým písmem. Vlastně proces, veškeré, všechny aspekty buddhistické praxe, já jsem se o tom zmínil, mají co dělat právě s tímto procesem zbavování se zakalení pocitu. Jestliže se zbavíme zakalení pocitu, pak nepřijímáme svět v tom smyslu, jak ho chápe obyčejná bytost. A základní trénink, tedy, jak už jsem se zmínil, v těch božských pocitech je právě, že normální bytost chápe základní objekt zakalených pocitů jsou právě bytosti. To nejvíc zakalených pocitů je vůči bytostném. A to je právě na základě našeho rozlišování mezi těmi bytostmi, které jsou nám příjemní, těmi bytostmi, které jsou nám nepříjemní a těmi bytostmi, kterým my jako nevěnujeme pozornost. Jestliže si ale chápeme bytosti jako jeden celek, tím pádem my se můžeme postupně zbavovat, jestliže e, e, Spojíme tento trénink s ostatními aspekty budistické praxe. Právě tohoto utrpení založené na malém rozlišování. Malé rozlišování je právě založené na těchto, těchto zakalených pocitech, které jsou motivovány tohletou cestou lpění na tom, co je nám příjemné zloba vůči tomu, co je nám nepříjemné, a e, nepochopení toho, co nám není ani příjemné, ani nepříjemné. Jestliže tento komplex překonáme, tak nepřijímáme svět v tom smyslu, jak ho obyčejná e, e, osoba chápe. V tom smyslu jsme osvobozeni od světa. Tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a tím ukončíme večer. Už máme 9 hodin a možná některý z nás se vrací do dalekých míst. Je ta vatáčámeji, sampadám, punia sampadám, Deva Anumodan Tusabha Sampatisidhya Eta Vata Chamehi Sampadam Punya Sampadam sabbe Bhuta anumodantu Tusabha Sampatisidhya Eta Vata Chamehi Sampadam Punya Sampadam sabbe Satta Anumodan Tusabha Sampatisidhya Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahitika Punyangtangan Moditva Chiramrakantu Roka Sasanam Aka Satta Dewa Naga Maitika punyantanga Numoditwa Chiramarkantu De Sanam Aka Satta Chabumata Dewa Naga Mahitika punyantanga Numoditwa Chiramrakantu Dumambaram Sabhi vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo suki bhava, Bhavatu saba mangalam, rakhamtu saba devata, saba buddhanu bhavane, saba dhamanu bhavane, saba sanghanu sada soti bhavantu te devo vasatukarene, sasa sampati hotu pito bhavatu roko ca, raja bhavatu dhammiko.